Let's turn our Bibles to the Epistle of Ephesians. Uram, még egyszer kérünk Téged, hogy nyis meg a szívünket, nyis meg az értelmünket. Lord, we ask you again to open our hearts and open our minds. És dicsőítünk Téged azért a kiváltságért, hogy itt lehetünk, és valóban közösen egy testként, egy gyülekezetként Jöhetünk és dicsőíthetünk téged, És kérünk téged, Uram, hogy hadd folytatódjon ez a dicséret a szívünkben, hogy az igédet tanulmányozzuk. Arra kérünk téged, Uram, hogy szólíts meg mindannyiunkat ezen a reggelen. We ask you, Lord, to talk of each of our hearts. In your son's name we ask. Amen. This pulpit is very uncomfortable for me, unusual. Just, just as well as these seeds maybe uh, inconvenient for you, or maybe more comfortable. Ma Istennek a kibékítő, meg a megbékítő munkájáról fogunk beszélni. És ez azért nagyon fontos erről tudnunk, mert Istennek ez a végső terve a teremtéssel, hogy kibékítsen, megbékítsem magával mindent. It is very crucial uh, to learn about this because this is God's final plan um, to reconcile us with Himself. Ez az, amit olvastunk az Efézus 8-10-ben. This is what we read about in Ephesians 1:10. Hogy az idők teljeségre, rendjére nézve ismét egybeszerkesz magánat mindenneket Krisztusban. Ezért nagyon fontos beszélni, isten megbékítő munkájáról. Mert ez Istennek a végső terve az egész teremtéssel. Hogy ő benne, Jézus Krisztusba elsimítson mindent, kibékítson mindent. És én is egy pontosan ilyen kisimat, kisimításra, kiigazításra váró rakás szerencsétlenség voltam. Uh, this is the kind of um, pile of misery I was uh, that needed the smoothing out. Látom, néhány bosyotok azt gondoljatok, hogy most is <laughs> az vagyok. I see some of you smiling, so maybe thinking that I still am. De nem. Jézus engem kibékített önmagával Istenben. God me itt, Pál olyan emberekhez beszél, az a gyülekezethez neki írt levélben, akik hívők, akik bíznak Krisztusban. Of és ne felejtsétek el, hogy ez a levél a gyülekezetről író, tárol, hogy mi az a gyülekezet. And keep it in mind that this uh, epistle is uh, talking about the church itself, what it's like. That's why it's important uh, uh, to know for those who um, belong to Christ, uh, what it really means that God reconciled him through Christ. Mindaddig, amíg nem születsz újjá, amíg Krisztusban nincsen hited, megváltói hited, addig ellensége vagy Istennek. Erről lehet, hogy enemy. tudsz, lehet, hogy nem tudsz, de háború van közted és Isten között. You may know about this, or may not, uh, but a battle between you and God ha nem is tudsz róla a háborút megtapasztalod a saját lelkedben. És amikor Krisztusban mi akkor Isten kibékít önmagával. És nagyon fontos ezért arról beszélünk, hogy Isten ezt hogyan teszi, hogyan békít ki magával that's why it's crucial for us to talk about it how God is doing this how we can get to this point of this really relationship with God and this um, reconciled state everyone has different ideas about um, the fellowship with Christ with God leginkább úgy lehet elképzelni a Jézussal való közösséget, hogy ott van veled, itt ott van benned, ott van mindig, mindenütt. <coughs> This fellowship uh, with God can be best described by His just there with you everywhere, all the time. És nem csak veled van, hanem benned is van, és nem csak benned van, hanem szeretné kapcsolatba lépni veled be beszélgetni. He is not only with you, he is also in you and he wants to be in relationship with you. Valadegyű törőlni veled, veled együtt szenvedni. He wants to rejoice with you, he wants to suffer with you. Valadegyű Wants to do your math homework with you. Veled to take shower with you. Christ is there with you everywhere and he wants to have this constant relationship with you. For us to make it more understandable, uh, God is um, re yeah relating um, Uh, this relationship, this fellowship uh, to a marriage, marital relationship. <laughs> this microphone is slowly going down. Okay. Uh, házasnak úgy is lehet lenni, hogy az ember meg házasodik. Uh, you can be married uh, just by getting married. És egyházban lakik. And live under one roof. Uh, the wife and the husband. Otvannak vannak majdnem mindig együtt. They're always there together, almost always. Ah, uh, együtt csinálnak dolgokat. They do things together. De ha nincs kapcsolat köztük. But if there isn't a relationship between nem them. Nem osztják meg egymással a szívüket. They don't share their hearts with each other. Ah, gondolataikat. Their thoughts akkor az nem egy persönsséges házasság, házasság, de nem persönsséges. Az az igazi, amikor áttakarsz menni a házas a fájdalmakon, az örömökön, mindenen áttakarsz menni vele együtt. Um it's uh, essential that you want to go through the hardships uh, with your mate also. Oh, enjoy, <laughs> enjoy Joy and hardships also. Vagy a liáinkkal beszélgetünk utána. Oké. So our marriage may need some console. <laughs> <laughs> Tehát... Mert fontos ez? Azért, mert kereszténnek lehetsz keresztény, úgyhogy nincs bensőséges kapcsolatod Jézussal. So why is this important? It's important because you can be a christian by not having an, uh, and not having an intimate relationship with Christ. Istennek az a célja, hogy ne csak keresztén legyen, ne csak eljuss hozzá, hanem még kapcsolatod is legyen vele. But that's not what Christ wants. Christ wants you to have uh, an intimate relationship with him by not just... Uh, becoming a Christian, but also, also maintaining, nurturing this relationship. Sőt, van szó. Ő akar velet közösségbe lenni and it's uh, about a lot more he wants to be in relationship nem was, in fellowship nem It's not like he's demanding you to be in a relationship with him but he's longing for this relationship with you. Ezért fontos beszélni a megbékítő munkájáról That's why it's important for us to talk about this reconciliation work of God. Hogy hogy How you can get to this intimate relationship. erről nagyon sok embernek sok elképzelése van. Many people have uh, many different ideas about this. Ja, uh, dáult, uh, azt ha azmondanemneket, hogy mennyél el a Calvin térről nem rosszul főszapjel a bacsárat. Mennyel el a Híd alapítványhoz? Ered merre indulnám? If I'd say uh, go to Híd alapítvány foundation? Uh, so merre indulnám? Északra, keletre, nyugatra. Ahhoz, hogy elindulj és tud, hogy merre kell indulni, ahhoz tudnod kell, hogy hol vagy most. In order for you to uh, get somewhere or get started uh, to somewhere, you need to know where you are at. Mert akkor el tudom mondani, hogy ha jössz, akkor ide. So, um, if you're at um, Kavinter, then I can explain you how to get here. Vagy hogyha a vagy, akkor is se lehet hogy hogy gyere ide. So if you are in Tócos I can still explain you from there how to get here. De nem mindegy, hogy hol vagy, mert ha Tócos -kertbe vagy, akkor keletre kell elindulni, ha a vagy, akkor pedig egy kicsit nyugatnak. Majd a mellentétes uh, irányba. Uh, so, uh, and it's not all the same, because for example, if you're in Tócos then you need to uh, go to... The east but if you are in carvin you kind of need to go to the west so it's very important where you're starting from and, két irány. and that's two opposite directions and if you just think about it for a moment if you think in the carvin that you're actually in totoshket and take the east and go that way you'll never get here <laughs> de if you think that you're in kavinte but in the totóskert and take the west um, then you still won't get here any, any, uh, at all. Why am I saying all this? Because um, in order to get into this intimate relationship, fellowship with Christ, you uh, Really need to know where you are at uh, so that you'd know where to go és itt az efézusi levél 2 fejezete ezt mutatja meg hogy honnan indultál és hogy hova tartasz and Ephesians chapter 2 is actually what it's talking about where you're starting from and where you're going ez a Bibliának nem az egyik leginkább kedvelt fejezete nem a leginkább not one of the most favored chapters in Ephesians. I mean in the Bible. Legalábbis az első négy verse nem az. At least not the first four verses. az első verse mondja hogy Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti és bűneitek miatt. Azt mondja itt Pál, hogy halottak voltatok Here Paul says that we were dead. In our transgressions and sins. It's pretty clear, dead, not living. A nem él. It means also in Greek that it's not alive. Uh, you don't live uh, because of your transgressions and your sins. Nagyon fontos megérteni, hogy sokféle élet van. It's uh, important to understand that there are different lives. Van fizikai élet. There is a physical life. A növények is élnek, az állatok is élnek. For example, plants, animals are living. Uh, van szellemi élet. There's a spiritual life. Van kulturális élet. There's cultural Elkülszi life. Elköltsélet, társadalmi élet. Moral élet. life, social life. És lehet valaki fizikailag élő, de mondjuk kulturális életet totálisan halott. Uh, so you can be physically alive, but your, for example, cultural life is totally dead. Lehet, hogy élsz, de az az Or uh, you can be physically very vivid and alive, but uh, your moral life is totally dead. It beszél, mm. Paul here is talking about that we were dead spiritually és a legfontosabb része egy ember személyiségének az a szelleme, a lelke. And the most important part of uh, one's uh, personality is their one uh, person is, uh, their Ez az amivel többek vagyunk az állatoknál. Mert nem csak ezzel, de ez a lényegi rész. <laughs> this is what növények élnek for example plants are az állatok többek a növények hogy élnek és még lelkük is van mert éreznek more uh, because uh, they they're alive but also they have souls so they can feel Tudom hogy van aki azt is a szobanövényekhez is lehet beszélni nyugodtan beszélhetek de az állatoknak tényleg van Tárt az állatok I azzal többek, hogy valóban <coughs> lelkük van. So animals are more because they have soul. Az ember pedig attól több, hogy a lélkünkön kívül van szellemünk is. And uh, mankind is more than animals because uh, uh, above our souls we have spirits too. És a szellem az a része az embernek, ami kapcsolatba léphet Istennél. And the spirit is the part of a person that can actually uh, And ez a legisfontosabb And this is the most, part, uh, most important part of uh, a human uh, being, because um, this is what God actually created into us. And if this is dead and is not in relationship with God, then uh, the most important thing. Is from uh, per, uh, Egyébként itt ugye Pál azt mondja, hogy ilyenek voltatok bűneink miatt és védkeink miatt halottak voltatok múlt időben. And, um, it's important to note that, uh, that Paul is talking in past tense, so you were dead. De Tévedés lenne azt gondolni, hogy a Biblia a nem hívő emberre csak ezt, ezt az egy kifejezést használja, hogy halott. <coughs> And it would be wrong to think uh, that uh, this is the only expression that the Bible uses for non-Christians <coughs> that they're dead. There's lots of other expressions uh, describing az, that. Bak, for example, blind, az, beteg, sick, az, szolgája, sir, uh, sir, uh, slaves of sin. As hogy elveszent. Uh, lost. As hogy idegen. Alien, zsallér, jövevény, foreigner, dark fiai uh, objects of wrath, uh, sötétségnek kedvelői szeretői and of love of darkness ezeket mind használja az Ige arra hogy elveszettek voltunk és voltunk és nem volt kapcsolatunk Istennel. so is for Nagyon fontos, hogy az, aki nem hisz Krisztusban, vagy Krisztus előtt, amilyen te voltál, Sellemilek halott voltál annak ellenére, hogy más értelembe esedlek volt életed. biztos, hogy volt legalább fizikailag. Um, so it's very important that um, without having a relationship, without believing uh, you're dead, you might might have had a different life at least physical life, uh, but not uh, but you were dead uh, in the spiritual sense. Sztúdot miért voltál halott. You know why you were dead? Ádám meg Éva miatt csak. Uh, only because of Adam and Eve. Sok embertől hallom, hogy hát rám nekennyék Ádámnak meg Évának a bűnét nekem az semmi közöm, ugye de nem itt konkrétan mondjazik, hogy a ti bűneitek meg a ti vétkeitek miatt voltatok hallotta. No it concretely says here that, As for you you dead. Azt mondja, hogy a bűn az az amikor elvétjük Istennek a tökéletes mércéjét. Nem ütjük meg a mércét. It says um, that sin is when we don't hit God's standards. Képzeld, nem vagyok annyira szerető mint Isten. Nem vagyok olyan kedves mint Isten. I'm not as kind as God. Nem vagyok olyan megbocsátó mint Isten. Nem vagyok olyan hatalmas mint Isten. Nem vagyok mindenütt jelenlévő mint Isten. Nem vagyok önszeglén annyira mint Isten. I'm not as, um, as God a saját nevedet oda. Úgy gondolom. You úgy gondolod, hogy vagy olyan mint is a és beszélgetünk a végén. But if you think that you're as good as God in any um, sense then let's talk. Csak after szeretném the megmutatni mit mond mit I just want to show you what God is uh, telling Egyszerűen about you. nem ütjük meg azt a mércét, amit Isten elingte élvétjük azt practically we just tekintetben totális kudarcot vállunk egy halom csőd vagyunk And that we're just bankrupt. megpróbáljuk azt gondolni hogy nem vagyunk kudarc és nem vagyunk csőttömeg, és elérjük azt a maximális isten által oda tett mércét de nem tudjuk mert csőttömeg vagyunk we're uh, trying to think that we if we um a bűn ezt jelenti hogy nem tudom elérni képtelen vagyok én magam képtelen vagyok elérni I, uh, de nem csak bűneink vannak hanem vétkeink is vannak have, a vétek pedig azt jelenti hogy áthágunk isten át a felállított védőkorlátokat Transgressions means that we just um, um, transgress the borders. Isten által felállított védőkorlátokat figyelmen kívül hagyjuk, lerondjuk és megyünk a saját magunk God puts Isten nem azért ad védőkorlátokat az életünkben, mert be akar zárni minket. Hanem meg akar óvni bennünket, meg akarja óvni az egészségünket, az életünket, a lelki életünket. But because he wants to protect us. Um, a gyerekeimnek nagyon sok szabályt állítok föl otthon. Az egyik ilyen szabály például az, hogy a konnektorban nem piszkálunk. For example, rule number one, you don't mess up with the plugs. És nem messzük rá az égő tüzhelyesére. For example, and also don't cli uh, climb over um, open stove. És akkor ezen lehet sajnákos, hogy szegény gyerekeknek korlátozta. And you can be sorry for them that where they're so know, limited. De lehet azt is mondani, hogy de jó erre gyerekre vigyáz az apukája. But you can also say that well, good for them because their daddy is taking care of them. Deh amikor a gyerek annyira meg akarja kavarni a levest, hogy beleesik, és azt mondom neki, hogy nem lehet, akkor ez neki nem esik jól. But when the uh, when the child really wants to stir the soup over the open fire uh, and I say no, then uh, it's really uh, very hurting for them. De mégis a hasznára van. But it's for their use. Na most hogyha ez nem érdekli, és lázad, akkor meg fogja magát égetni. And if they don't care about it and they rebel, then they're going to get burnt. Én felelős, nem engedem, hogy megégesse magát. Because I'm responsible for my child, I won't let him get burnt. De nagyon fontos, Good. hogy Isten is ezért adja védelmi az életünkben. And that's important for us to understand. This is why God is giving us barriers ne üssük meg magunkat, ne égessük meg magunkat. So that we wouldn't get burned, we wouldn't get hit. De ezzel mi legtöbbször nem törődünk. <coughs> And most of the time we just Don't neglect és akkor these. Egyszerűen úgy gondoljuk, hogy de mi kivétel vagyunk a szabály alól, legalább we, azon a napon, akkor éppen abban a pillanatban. Because we általában uh, vonatkozik ránk is, de akkor éppen abban a pillanatban nem. Because we tend to think that um, In, well, most of the time it is true, but in that very moment, in that very circumstance, it doesn't apply to us. És logikusan megmagyarázzuk, hogy miért nem vonatkozik ráng, és azt hívják lázadással. And we logically even explain why it doesn't. Um, Fit for us in that moment and but that is called uh, rebellion. and this is why we uh, because uh, we fell short uh, by not hitting the standard and also tearing down uh, the barriers and this is why we Érds meg azt, hogy amikor Isten azt mondja, hogy te halott voltál, akkor nem csak arról beszél, hogy nem vagy elég tökéletes, hanem arról is, hogy lázadtál Isten ellen, tudatosan. And when it's talking about uh, dead, it's important to understand that it's not uh, that you were uh, dead only, but you were sinning uh, willingly. I mean, absolutely. És itt azt mondja a kettes versről, amelyekben jártatok egykor a világ szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a lelkek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Nagyon fontos az a szó, hogy egykor. Once. It's important uh, once. egykor jártatok így. ez azt jelenti hogy most már nem így jártok. It says once which means that you don't do it anymore. Kristuban uh, van hitedés és születtél, akkor ami egykor jó volt megkényelmes, az most, nem jó és nem kényelmes. So when you are in Christ which uh, used to be good for you, Gondolj bele egy, egy halottba, ahogy fekszik a koporsóba. Just think about a dead body living in a coffin. onnan. Does it try to get out of it? Nem, mondhatjuk úgy, hogy jól érzi magát benne. Now De hogyha újjá éled, feltámad, az a halott ember. But it, if it's Or Akkor ugyanúgy kényelmesen ott fog feküdni tovább a koporsóban. Uh, will he be lying there? Azonnal ugye az, hogy megfullad, be van ide szorítva, ki akar törni? Ki akar jönni onnan. Ugyanígy egykor jártatok ezekben a dolgokban, de most már nem. Most már nem ez a helyzet, most már más a helyzet. So, uh, as it, uh, it says, you used to live uh, like that, but now uh, it's not how you live. At least you need to feel uncomfortable uh, about uh, sinning and uh, would feel that this is not what you should do. Tehát egykor így voltál, most változás van, Még pedig a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint jártál így. Uh, you used to live uh, like that, and then the change came, uh, but you, uh, it was of the ruler, of the kingdom of the air. Azt mondja, hogy a fejedelem szerint. It says of the ruler. Ez a fejedelem a sátán, ahogy majd kiderül későbbiekben is. This ruler uh, is Satan. És azt mondja, hogy sátán hatalmának behódolva jártál így mindenki aki Krisztusban nem újjászületett, az a sátán hatalma szerint teszi azt amit tesz. ez nem arról van szó hogy a sátán úr minden felett ő a nagy fejedelem It doesn't mean that he's uh, uh, the main prince of everything, and he's the ruler of the world. Hisz, a az, aki minden felett uralkodik. Because Christ is ruling everything. De számtán tud uralkodni, akkor, hogyha behódol sznek és engedelmesked, az utasításainak, kéreésainak, akkor őt teszed uralkodóvá az életedben. But Satan can become a ruler if you make yourself an object to his uh, ruling. Hogyha állandóan az étvágyadnak hódolsz be, akkor az étvágyad az ami uralja az életedet. If you go after your appetite all the time, then it's uh, your appetite that's ruling uh, your life. It's not you ruling over your appetite, but it's your appetite that's ruling over you. So Satan rules uh, over you if you make yourself an object of uh, his ruling. S azt írja itt, hogy ez az erő még most is munkálkodik az engedetlen fiaim, fi, engedetlenség fiaiban. It also says Most is munkálkodik. He, uh, he is now at work. A, a, a sátán ugyanúgy munkálkodik, képes ugyanolyan munkát csinálni a lelkünkben, mint a szent Szentlélek. Does. Nem azt jelenti, hogy ugyanolyan erős, nem úgy szép, hogy ugyanolyan hatalmas. De uh, azt jelenti, hogy mégis tud munkálkodni bennünk. But, also, uh, but it only means that uh, he still can work in our hearts. Not in us, but in those who don't believe in Christ. In Ephesians 3.20, Paul uses the same word uh, for the Spirit's work in us, as he uses here uh, for the Satan's work in minden, ami bűn, minden, ami bétek, amit elkövetsz, az a te reakciód arra, amit a sátán benned munkál. Every every um, és azt mondja Pál, hogy így az engedetlenség fiai között forgolódtunk mi is egykor minnyáján, ami testünk kívánságaiban cselekedve a testnek és gondolatoknak akaratát természet szerint a harag fiai voltunk, mint ahogy egyebek is. Uh, in verse 3 and 4 all of us also lived among them at one time gratifying the craving cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts like the rest we were by nature objects of wrath ez, ez nagyon fontos hogy hogy ha nem a Szent lélek uraja az életedet, akkor a sátán munkája akár a világon, akár a saját testeden keresztül fog megvalósulni az életedben. És Pál ezt akarja elmondani az Efésusi gyülekezetnek, hogy ismerjétek fel, hogy valamikor ilyenek voltatok, de most már nem kell, hogy a sátánnak az uralma alá behódoljatok. Paul wants to uh, let the Ephesians know that this is uh, that uh, you don't have to um, bow down before Satan, uh, because now you're new. Mert most már a tested kívánságai felett uralkodhatsz a szentlélek lélek Because you can rule over uh, the cravings of your sinful nature by the Spirit. A testünk kívánságai, a testünknek a vágyai, vagy igényei azok teljesen jogos dolgok, amiket Isten beléntált. The cravings of our nature are rightful things uh, that got put into our hearts. Csak mi azokat elferdítjük. But we tend to bend them. És, és valami rosszra használjuk ki ezeket a vágyakat. And we use uh, them for something evil. Például levegőt jó venni. Well, for example is it good to breathe? Gondolkozol azon, hogy most kéne már vennem egy levegőt? Would you think about well it's time for me to breathe now? Nem automatikusan beszéd a levegő. No you just take breath uh, automatically. De valaki ezt tovább viszi szóvan, hogy milyen jó lenne, mondjuk, hogy ha ha drogokat lélegeznékbe, még jobb levegőt befele vennénk. And so if someone goes a step forward and would say that what if i inhale drugs then that would be even a one step like more pleasant uh, breath v vagy vegyük a, a, a szomjat. szomját for example thirst mihen jó hogy néha szomjas vagy megkülmél elfelejtenénne inni egész nap nem it's good for you that you feel thirst because you would forget about drinking all day long de van aki ugye hát, né jó lesz hogyha pálinkával óltom el Uh, some people would think that, uh, well, killing my thirst would be great with a uh, shot. Már megint elfárdítam azt a természetes vágyot, amit Isten belép helyezett. So again, I'm bending the uh, rightful desire, the rightful nature that got uh, the craving that got put into me. De nem kell, hogy így csinál. But I don't have to do like this. Vagy a vágy. For example, loss oda, oda beletesz Isten a vágyat a férfiakban, nők iránt, a nőkben meg a férfiak iránt. Uh, God puts the, the sexual desire into a man uh, for women meg. and the other way around. Igen. <laughs> És uh, ezt, ezt Isten jónak teremtette, ez az ő ötlete volt. And it's good, it, it was God's idea. Eze sincs semmi baj, úgy, hogy az sincs, hogy szomjas vagy, meg hogy levegőt akarsz menni 16 x egy perc alatt and there's nothing wrong with it just like uh, there's nothing wrong with your desire of wanting to breathe like 16 times a minute A problem is how ezt to használod the problem is if you misuse it hogyha nem úgy használod ahogy an Isten azt teremtette if you don't use it the way god uh, designed it to be used isinstance hogy Istennek az egyik ötlete ez volt hogy rá bírja férfijeket a házasságra I believe that one of God's idea was to um, make guys into marriage. Uh, Egy kint látni, hogy soha nem házasodnának meg annyira egoista. <laughs> Otherwise, guys wouldn't get married uh, ever because they're so egys. Legkülöbb is <laughs> az indítás, az indításba segít, hogy na hát meki ne házasodnak. At least uh, it helps um, for uh, in the start. Ha Isten ezt eltervezte, ez az ő ötlete, ez tök jó, akkor nem jó, hogyha ezt nem úgy használod, ahogy ő eltervezte. Uh, planned it. it's good the way He planned it. Te uh, plan. azt mondja Isten, hogy most már nem kell kötelezően uh, engedned azoknak a gondolataidnak, hogy félrehasználd ezeket a vágyaidat. Um so uh God says that uh, from now on you have to uh, you don't have to gratify these cravings you don't have to um follow them nem kell lázadnod, nem kell engedetlennek lenned. Mert amikor ilyen voltál, akkor a haragfia voltál, te is, meg én is. az, hogy harakfiai voltálunk, ez nem azt jelenti, hogy mi voltunk mérgesek, azt is jelenti egyébként. Már hogy mérgesek is voltunk egyébként, de nem ezt jelenti. Anem azt jelenti, hogy Isten téged jogosan elítélt? Istennek a jogos haragja lett volna az, amit neked el kellett volna hordozni, hogyha Krisztus nem veszi át tőled. Aki a szabályokat megszegi, azt megbünteték. Uh, those who uh, transgress are punished. That's a very common thing. Uh, if if I, I go through a little town, uh, which didn't even have the town sign out, and I speed, then I'd be fined nem tudtam róla hogy gyorsan megyek Even if I didn't know that I was isten adott egy rendőrt, hogy elmondja hogy tudjak róla hogy gyorsan megyek put a policeman there so i would know about it that i was speeding nem is tudta hogy ő isten szolgálja az én javamra. the policeman didn't know that his God's servant to my benefit hogy én megtudjam, hogy átléptem a védőkorlátot, amit Isten felállított. És hogy nem kell átlépnem ezt a védőkorlátot. Nehetek I don't have to do this. is. I can go, uh, slower. Most már szabadságommal lassan menni. I have freedom to go slow. Nem kötelessen semmi arra, hogy rohanjak. Uh, nothing forces me into speeding. A harag fiai voltunk. We were Amikor Isten ellen lázadtunk, Istennek a mércéjét nem értük el, akkor jogosan voltunk ítélet alatt. De most már, hogy újjá születtünk, nem azok anyunk. But now, as we are born again, we're not, nagyon fontos megérteni, hogy amikor arról beszél az ige, hogy jogosan van valakin Isten haragja, meg Isten jogosan ítéli áll. Ez nem azt jelenti, hogy jaj, szegény áldozata lett Isten nagy haragjának. Nem erről beszél. So it's crucial to understand that when it's uh, talking about uh, the righteous wrath, then it doesn't mean that oh, poor um, little thing uh, then. Uh, nagyon fontos az, hogy jogosan megérdemli Isten ítéletét az, akiről Krisztus nem bette át. Uh, but it means that uh, those uh, rightly deserve uh, the wrath, uh, of God uh, that didn't um, hand it over to Christ to take it from them De most még mielőtt azokon akik még nem ismerik Krisztust, azon, hogy pál ezt neked írja ki isismeet Krisztus <coughs> hogy egykor te is ugyanilyen voltál. Uh, Think about um, other people that uh, don't know Christ yet. Uh, first, uh, keep that in mind that this is written to Christians. Vers, <coughs> um, and here comes verse four with you. You is the most important word in the Bible. I mean, but. But. Uh -huh. Sorry, de az Isten gazdag lévén érgalmasságában, és az Ő szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva védkeink miatt, megelevinite együtt a Krisztussal. Azt mondja, pár, hogy ilyen sötétek voltatok ti, de Istenem ilyen. Um, Hatalmas uh, ellentét. Uh, this, is what Paul says. Um, this is how dark you were, but this is what you become now. Isten sokkal hatalmasabb és először arról hogy miért békelt meg velünk. God is a lot more powerful, And first Paul is talking about why he reconciled with us. Miért um, volt az, hogy Isten békét köt a keresztényekkel, békét kötött veled? Miért volt ez? Nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy Isten ezt az okot saját magában találta, meg nem te bennem. Uh, it's crucial for us to see that God found this reason in himself not in you that he reconciled with you. És mondja, de az Isten gazdaglévén, érgalmasságában az ő nagy szerelme. Az ő érgalma meg az ő szerelme volt, az amit Isten arra indított, hogy megbékéljen veled, hogy békét kössön veled. It says because of his great love and uh, his rich mercy. These were the things that made him want to reconcile with you. És nagyon fontos, hogy az ő érgalma meg a meg szerelme Rám összpontosult, meg rád. Te Tefeléid volt ez a szeretet. His love, his mercy was focused on you. Ezt nagyon fontos, hogy lássd, hogy Isten szeretete neked szól, téged szeret. It's important uh, us uh, to see that it is uh, you that God's love is focused on. Hát, hogyha csak annyit tudok, hogy Bill Gates-nek rengeteg pénze van, de ez nem fókuszálódik rám, akkor nekem ez semmit nem ér. Mit kezdenél az, hogy Isten szeretettel teli van, hogyha az a szeretet nem rád? <tört> hogy ha te abból nem kaphatsz semmi. So, what would you do with the idea uh, that God has great um, love um, if it doesn't focus, uh, if it's not focused on you? És itt azt mondja hogy Isten, azért kötött békét velünk, meg veled, meg velem szeretettel teli van és téged szeret, meg engem szeret. And Paul says uh, that God reconciled with you, made made uh, peace with you because he loves uh, loves you very much and it's and he wants to focus his love on you. És nagyon fontos azt is megértenünk, hogy Isten nem azért szeret minket tehát, mert annyira szeretetre méltók vagyunk. Hanem azért, mert ő teli van szeretettel és irgalommal. Isten akkor szeretett már téged, amikor egyáltalán nem voltál szeretetre méltó, haragnak a fia voltál, az ő jogos ítéletének a hordozója. Már G akkor szeretett. God loved you even when you were of Miért gondolod, hogy Isten most, Istennek a szeretetét jobban kitugod, ki tudod most érdemelni? love Isten szeretett már akkor, amikor lázadtál ellene, amikor nem is érdekelt, amikor szánszándékkal tettél dolgokat ellene? Ő már akkor is nagyon szeretett. God loved you when, even when you weren't even interested in Him, you were just being Him. He loved you then even. És szerinted most, hogy már a fia vagy, mert örökbefogadott, most mennyivel inkább szeret akkor, sokkal inkább? Ez a kegyelemnek a szabadsága. This is the of mercy. Olyan szabadáts az a tudat, az az ismertet, hogy egyflem meg egyezel azt, hogy nem vagyok méltó Isten szeretetére. The knowledge frees you that you're uh, you're not worthy of God's love. De Isten szeret és még szeret meg megint szeret és még jobban szeret. The God loves you and loves you again and again and again. Nem magam miatt, hanem Ő miattam. And it's not for me, but for Him. És ebbe fantasztikus erő és fantasztikus szabadság van, hogy ezt felismered. És pont ezért mondja Pál, hogy értsétek meg, ilyenek voltatok, de Isten nagyon szereti És figyeltek, hogy mit csinál ez a szeretet, benned. And note what this, um, love does in you. Azt mondja, hogy halott voltál, de most megelevenített Krisztussal. Uh, it was talking about that we were dead, but uh, <coughs> now made us, uh, we're made uh, alive. Krisztussal együtt elevenített meg minket. With Christ. Krisztus meghalt, osztozott a halálunkba, azért, hogy utána mi osztozhassunk az ő feltámadásában. Uh, Christ died. He shared our death, so we can share. We can, uh, so he shared his resurrection with us. Most a múltunk, hogy voltunk, de most már élünk. So this is our state that we were dead, and, but now we're alive. It's important that uh, God's love that saved you uh, that changes you. Megváltoztat, mert a halott állapotodból élővé uh, uh, uh, És a halott életedből kihoz. És azt akarja, hogy Krisztussal együtt tudj élni. And wants you to live with Christ. Tehát ez a múltat, hogy ilyen voltál, halott voltál, de most már feltámadtál, most ez már más. És a hatos versben azt írja fel, hogy és együtt feltámasztott, együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban. A jelened az már más. Your is Mert halott voltál a bűneidben, de most már élsz és Krisztusban, ott vagy a mennyekben. Um, your uh, present is different. In azt mondja, hogy a mennyekben leültetett téged Isten. Um, it says that uh, God seated you um, in the heavenly realms. azt, hogy most a mennyekben van who feels like that is in heaven right now. Senki. együtt fogunk It's a pity. <laughs> uh, one day we will sit in heaven with Christ. De most, már ott ülünk. But now in Christ we're actually seated there. Az, mert Krisztus ott van a mennyben. Because, uh, is in És ha te benne vagy, akkor te is ott vagy a mennyben. Ez azt jelenti, hogy az életed, az azonosságod, a lényed, az Krisztusban van most már elrejtve. identity is in Christ. Teljesen más életet élsz, mint az előtt éltél. És bár még fizikailag itt vagyunk, és egy nap majd ott leszünk, a lelkünk ott lehet Krisztusban állandóan, mindent Ő benne élhetek meg spiritually one, one we and, um, Értetek, hogy mekkora áldás az, hogy mi most Krisztusban, amennyekben ülünk? I uh, understand what a blessing it is that teljesen mindegy, hogy mi történik velem, mert az én helyem Krisztusban teljesen biztosítva van a amennyiben. So in that sense, it's totally uh, not important what's uh, going on with me, because uh, I am seated in the heaven. I have a place in heaven. Reggynap este így összesűltek a gondolataim, a saját gondolataim a fejemben.: uh, Last night uh, my thoughts uh, came together for a moment. Nem vagyunk jogosult készítélmagatással. Már a gyerekeim nem megészem berek, csak nulla éves kilenc, We can get this um, gas heating support from the uh, the government because my children don't count for one, but for like 0.8 and 0.9. Mivel fogom kifizetni a gázsámon? How will I pay my gas bills? Mivel fogom kifizetni? a részleten. How will I pay uh, my mortgage, <laughs> even though uh, my children are just uh, 0.8 for the government, but about food, they're worth like four persons. And in the car, they're not like 0.8, but like one seat, one person hogy fogunk itt megélni. Mindenki csak sír. A múlt héten tíz emberrel beszéltem, akinek tönkrement a vállalkozása akit kirúgtak a munkahelyére. Az egészségügyi reformoknak az a célja, hogy dögölj meg a nyugdíjkorhatár előtt. <laughs> Tényleg, ez a célja. <laughs> so uh, the aim of these um, health rep, uh, reforms are that you die before you actually reach the retirement age. az, csak egy útrahang vizsgálatra van szükséged, vagy vársz három hónapot, addig lehet, hogy már meghagyt, de három hónapot kell várni, vagy most már majd négyet ötöt kell, vagy pedig fizetsz érte, mondjuk 50 ezer forintot. So if you need útrahang new So if you want to go to ultrasound, you have this three-month uh, waiting list, or which now is becoming uh, five, six months. And if you want to get forward on that list, you need to pay like $50,000 for it, and all you get is just this little paper and that's what like a ember egy is a fizetés you can have an off list um, ultrasound result, result uh, for your monthly income szabadárosak lesznek a fogják akarják from april um um medications will go on the free market so they can sell it for whatever they want to sell it for sikerült abbá tartani mindenkit today i don't know managed to, manage discourage, to everyone? <laughs> discourage everyone <laughs> uh, ezek voltak az én gondolataim these are my thoughts de aztán arra gondoltam, mire is tanítok holnap? <gül> no, I was uh, thinking about, so what én itt vagyok összeroskadva az ágyon, de tulajdonképpen én Krisztusban vagyok a mennyekben. So I'm um, All collapsed here on earth, but uh, basically, uh, in fact, I'm seated in uh, the heavenly realms right now. Ez a jutott, ez az értelen, hirtelen az a fantasztikus szabadságérzés, az a, az a szeretet, hogy tudom, hogy ott helyem van. Azt nem vehetik el, nem rukhatnak ki a munkahelyemről, nem építhetnek le. Nem vihetnek adósok stb. Több, több mindegy, mert ott nekem biztos helyem van Krisztusban. And, and um, suddenly, as I remembered this, that I have this uh, sure and um, certain spot in uh, the heaven, in uh, Christ's kingdom, uh, that really freed me. And um, I just remember that they can't fire me from work or uh, take me to uh, jail for being for not being able to pay my uh, mortgage. It's uh, just I have. This place in heaven. Van And I have this awesome privilege. Is The same privilege that Christ has. Az olvastuk azt, hogy ugyanúgy Krisztust és ültette az In 120 we read that um, he exerted in Christ when he raised him. Uh, from the dead and seated him as, uh, at his right hand in the heavenly realms. And he, he did the same thing with me. Raised me and, and seated me on his right hand. a vagyok, képest az, hogy fel vagyok és az And what a change it is that I'm I ez a jelenem, ez a te jelenet, ha hiszel Krisztusban. A jövőt pedig a hetes vers mondja el, azt mondja, hogy az elkövetkezendő időkben az ő kegyelmének gazdagságát akarja megmutatni hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban seven is talking about our future in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. This is our future. Iisten meg fogja mutatni a kegyelmének gazdagságát. God will show us um, the incomparable riches of his grace. Amikokor megtörtem azt hittem, hogy értem a kegyelmet, When I first believed, I thought I understood Grace. Aztán I egy-két év, akkor akkor gondoltam azt, hogy na akkor már értem a kegyelmet. Then a year or two passed by and I thought okay now I understand Hogy gondoltam azt hogy értem a kegyelmet, hogy érthettem volna, hiszen most értem. Aztán tegnap úgy gondoltam, hogy értem a kegyelmet. Úgy gondolom, hogy közel se értem a kegyelmet. Valamennyire értem, de sokkal több és sokkal gazdagabb. az, mint hogy én most itt felbírnám fogni ezzel a nagyon pici hagyammal. I understand some of it, but it's a whole lot more, uh, uh, it's a lot more uh, rich uh, than I would um, ever conceive. Hát tudod képzelni, hogy ezt a gazdag kegyelmet fogja Isten folyamatosan megmutatni az örökkévalóságba, és mindig így le leszel nyűgözve, hogy ez a kegyelem, ezt nem tudtam, ez a kegyelem, ezt így nem tudtam, és le fog nyűgözni az örökkévalóságba, ez a kegyelem. Uh, can you imagine that God will unveil his uh, mercy in the heaven to us? And every day we'll go by, uh, we'll go like, um, oh, and this is Chris, and I mean oh, I didn't know about that. And uh, the next second, this is, is this Chris, I didn't know about that. <tos> Isten azt akarja, hogy lássuk, és ezen keresztül is meg akarja mutatni az ő kegyelmét másoknak, te neked. And that's the point that uh, God is taking us uh, to heaven with him to show us what grace is. A fejemben tudom, hogy a mennybe fogok kerülni, és azt is tudom, hogy jutalmakat fogok kapni. I know in my head that uh, I'll get to heaven and I'll get reward. Még azt is tudom, hogy nagy jutalmakat is fogok kapni. And I know that I'll get big rewards de még most sem hiszem el. But I still can't believe it. Már elhiszem, de biztos én leszek legjobban lenyűgözve, mikor oda kerülök és megkapom azt, hogy hát tényleg ez tényleg igaz. Tudtam, hogy igaz, de tényleg igaz. I mean, I believe it, but I'd be the, pers uh, the person in the biggest awe because, uh, when I get there uh, saying that, well, I know it's true, but is it really true? Tudom, a szívembe is tudom, a fejembe is tudom, de amikor amikor majd tényleg ott leszel. I know it in my heart, I know it in my head, but when I really be there, it's Mert different. vers, Mert kegyelemből tartattuk meg hitáltal, és ez nem tőletek van Isten ajándéka ez. Verse 8: For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from it is the gift of God. Ezt a verset nagyon sokan ismerik. Fontos, hogy megértsük, hogy kegyelemből tart minket Isten hílátal. Hogyan ez mit jelent? It's important to understand what it means to uh, that it is by grace that we have been saved. Mi ből van üdvességed? Uh, how do you have your, how did you get your salvation? Mert Lehetsz te majd ott, a mennybe Istennel és miért lehet most közösséged Istennel? Why can you be in heaven with Christ and why can you have a fellowship with Christ now? Azért mert ügyes vagy. Because you're smart? Mert megdolgoztál érte. Because you worked for it? Mert ügyesen betartottad a tíz pontot vagy a száz pontot. Because you kept all the ten rules or the 100 rules? Nem. Isten no. azt mondja, hogy kegyelemből. It's because by grace. Nem hitből, kegyelemből. Not by faith, it's hit by grace, által. Faith, <coughs> by grace, faith. A hit az a csatornája a kegyelemnek. Uh, faith is a is the channel of grace. Hogyha akarsz inni, If you you szomjas want to drain, vagy, you're thirsty, akkor odamész a csaphoz, you go to the tap, megnyitod a csapot, <coughs> vizet engedsz a pohárba, és a vizet iszod meg, nem a csapot. <laughs> and uh you uh, pour the water into the glass and you drink water from the glass so it's the water that you're drinking not the tap. A szomya la tavizoltja nem a csap. Is <coughs> the thirst uh, it's the water that uh dissolves your thirst not the tap. De a csapon keresztül jön. But it comes through the tap. Tehát um, a ví uh, Somi oldtás az vízből van, a csap által. Jó. <hý> so <tosrészt> quenching <hý> <Yes, hý> <hý> your thirst is by the <hý> water through the tap. Jó, tehát nagyon fontos, hogy <hý> hit által, kegyenből van az üdvössége. So it's important that it is by grace and through faith. Fontos a hit. Is faith important? Atta azon keresztül kapod meg a kegyelmet. Of course you get, uh, the grace faith. Azon keresztül is a vizet. Uh, you uh, drink water de, it. De nem a hitből oldod meg a lelked szomját. It's not uh, from faith how you uh, quenched that thirst of your soul. It's great. magadnak Uh, it doesn't matter how many times you say yourself that i'm not thirsty i'm not thirsty uh, you're still thirsty egy működik It may work for a while. Ezt nem tőletek van. It is not from you. But it uh, what isn't from you? A megváltás az üdvvészég az nincs tölletek. It's the salvation. Ez nem a hitre mondja, hogy a hit nem tölletek van. Paul doesn't say it about faith, that faith is not from yourselves. A görögben a nyelvtan egyértelműen mutatja, hogy az üdvvészégről beszép, vagy az üdvvészégnincs tölletek. Uh, in uh, in Greek, uh, in the Greek, it says clearly that it is, uh, it refers to uh, salvation. Tehát a, a, egyébként a hitnek az a, a hit is ajándék egyébként ettől függetlenül. Uh, a gift anyways. Az, hogy legyen erőt hinni, ahhoz Isten ad erőt. De az, hogy hiszel, az már a te feladatod is. Uh, egy ajándék, hogy legyen erőt hinni Istentől, de utána neked kell eldönteni, hogy hiszele vagy sem. Egyébként ezért fontos imádkozni azokért, akik nem ismerik Krisztust. Hogy amikor megyek, hogy elmondjam az evangélumot valakinek, akkor azért imádkozok, hogy Uram, Adj, adj neki hitet, hogy, hogy legyen ereje hinni. Uh, if I go to an unbeliever uh, to um, share my testimony with him, I, I uh, usually pray that God uh, give him um, faith, so that he would uh, the strength of faith, uh, so he would have um, power to believe. Még mindig az ő feladata, hogy tesze vele valamint. It's still his vagy még se hír. To believe or not to believe. Uram, hogy legyen csap önla, mert neki kell megnyitni. Lord, let me be the tap for that person, but He needs to open it. De az egész üdvöség az kegyelemből van Istentől. Ez nem magadból fakad, nem te dolgozol megérted. So, um uh, salvation is by grace, and it's nothing that you can work for. Uh, not by works, so that no one can boast. God doesn't want us to be to become boastful about um uh, the fact that well, I have salvation because. Nem akarja, hogy itt csak ez tőle van. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtve a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Isten azt mondja, hogy az ő alkotása vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az ő mesterműve, az ő remekműve vagyunk. Amikor Szundi készült a mestervizsgájára, akkor elő kell, el kellett készítenie egy mesterművet egy remekművet. művet. Suddenly, uh, for his exam, he to a És a, a legjobbat kellett adnia. a. He needed to do his best. Isten azt mondja, hogy mi vagyunk az ő remekművei. God says that we are His uh, masterpiece of art. We are the subject of His uh, master's exam. In all creation. It's a, a bigger experience to look at you than looking at a waterfall. Vagy egy csodálatos helyre, vagy akármi, akármire a teremtésben. Well, te sokkal nagyobb csoda vagy, tehát sokkal inkább egy remek mű vagy, mint bármi you're a bigger más. nagyobb csoda vagy, sokkal inkább egy mint bármi Isten így tekint ránk. At least this is how God is looking at us. Persze ez egy másik kérdés, hogy te hogy tekintesz másra, vagy esetleg saját magadra. But it's a different story, how you, you're looking at other people, or uh, looking at yourself. De Isten alkotott, és minket alkotott, és azt mondja, hogy arra teremtett minket Krisztusban, hogy jó dolgokat tegyünk. But uh, God created us, and he created us in Christ Jesus to do good works. Ez azt jelenti, hogy minket arra rendelt el Isten, hogy jó dolgokat tegyünk, miután megtértünk. became saved. Tehát egy hívő ember tesz jó cselekedeteket. So a believer does good, uh, things. Nem ebből van üdvössége. This is not how they get their salvation. Nem azért kerülök a mennybe, mert segítek másoknak, mert meghalok magamnak. Hanem ezt azért teszem, mert erre teremtett engem Isten fontos, hogy megértsük, hogy Isten a semmiből teremtett engem Krisztusban. a szellemem kompletten halott volt, és a semmiből Isten egy élő szellemet teremtett bennem. My spirit was completely dead uh, in my sins, and uh, from this, uh, God created uh, my spirit. Az új teremtés az nem egy feljavított változata az O emberemnek. Uh, this uh, new creation is not um, re updated version, updated version of this dead um, body. Tehát nem féljavított változat vagyok a ez új teremtés egy teljesen új dolog Krisztusban. Uh, so it's not an updated version. It's totally new in Christ. És ez a teljesen új teremtény arra lett teremtve, hogy jó dolgokat tegyen, jó cselekedeteket tegyen olyanokat, aminek Isten örül. So this new creation uh, is created to do good things, uh, things that God is pleased with. Úgyhogy Pál nem mond ellent Jakabnak, Jakab is mondja, amit Pál. Uh, so Paul doesn't contradict with uh, James. Uh, they're talking about the same thing. Úgyanarra beszélnek, hogy a jó cselekedet az nem a gyökere az üdvösségnek, hanem a gyümölcsét. They're uh, both talking about a good works uh, are in the root of salvation but are the fruit of salvation. Egyébként ez egy jó igével azoknak, is, <síts> akik az eleve elrendelésben megnyugodva azt mondják, hát engem elrendelt, hogy örök életem legyen mindegy, hogy hogy élek. Uh, and it's also a good um, verse to quote uh, for those who believe in predestination azért mert itt azt is mondja gyelever rendelt minket isten kristusban a jó cselekedetekre is tehát egyáltalán nem mindent, hogy hogy értesz? Uh, because it, it it is talking about that God created us uh, to do good works, um, in uh, which God prepared in advance for us to do. So it's not all the same how you how you live. De meg kell érteni, hogy ez nem lehet azzal hogy nem most innentől kezdve jó cselekedeteket csinálok, és akkor minden minderről lesz. Uh, and it's important that you can't treat it that okay, from now on I'll do good works. Mert isten uh, because it is God's work in you. Azért jó dolgokat, mert isten arra formál, arra nem azért mert mások azt elvárják, vagy uh, saját magam I do good works because God created me to do so and not because other people uh, demanded it from me. Isten ebben a kegyelemben járadt minket. This is the kind of grace that God uh, walks, uh, makes us walk in. Tehát Isten kibékített minket. Magával. So God uh, reconciled uh, himself with us. Azért, mert szeret minket. Because he loves us. És kegyelemből újjá teremt bennünket. And he creates us uh, new, uh, recreates us from his grace. És újjá teremt minket a kegyelméből azért, hogy jó dolgokat tegyünk. Ez az út. This is the way. És a, ahonnan kiindultunk az az, hogy totálisan le voltunk robbanva, bűnösek, vétkesek voltunk, halottak voltunk, alkok voltunk. És ez az út és ahhoz minket a mennybe Krisztusban So our starting point uh, was that we were all bankrupt, we were blind, we were dead, and this is the way, and <coughs> He uh, makes us all new in Christ. Mi így jutunk el csak a Krisztstuá való közösségben.: This is how we can get uh, uh, only uh, to a fellowship with Christ. És épen ezért ezek miatt folytatja pár tovább a egyes versea. This is why is going on with verse 11. Éppen ezért, és majd meglátjuk, hogy mit mond jövő hétben. Therefore, this is how az nagyon-nagyon fontos. Mert ha nem tudod, hogy hol voltál, vagy hol vagy, because if you don't know where you were at or where you are now, now akkor hiába tudod, hogy hol szeretnél lenni. Then it's in vain that you know where you want to be. Uh, you, hiszed, hogy you may az utat is tudod, de akkor az utat se tudod. Azt hiszed, hogy that you know the road, but you don't know the way there. nagyon fontos tudni azt, hogy hol voltunk és hogy Isten mit tett értünk. So that's why it's important where we were and what God did for us. Atyám, köszönjük neked azt, hogy ilyen csodálatos a te kegyelmed. Dear Father, we thank you for this wonderful Köszönjük Neked, Uram, azt, hogy Krisztusban teljesen újjáteremtettél minket. hogy totally, uh, a szellemünkben kapcsolatunk lehetett veled. Dicsőítünk Téged a szeretetedért. You És köszönjük, hogy bár mi csak teljesen egy csőd tömeg voltunk, meg lázadoztunk ellened mégis kinyújtottad az irgalmadat és a szeretetedet irántunk. Uh, we thank you that even though we were totally bankrupt and uh, we were uh, dead, you reached uh, down with your love and your mercy for us. És megtetted velünk ugyanazt, amit Jézusál tette. You did the same thing with us that you did with Christ. Fértámasztottál és odaültettél Krisztusban minket, amennyek vagyunk. You raised us from the dead and you uh, seated us uh, in the heaven. Nincs téged és kérünk téged, hogy vezess minket ezekbe az előre elkészített jó cselekedetekben. We praise you for this and we ask you to lead us in these um, good deeds that you prepared for us in advance. A te fiad nevében kérünk. In your son's name we még mondani azt, hogy Ukrajnában.